یو غریب روایت هغه د لخوند لري محمد بن سیرین رحمه الله هغه با ابو هريره زنانو په کنه وختلا چې الله بوهر ته بخنه او بي بي وجه دعا بيانا والاكي اغا تبقنا ذكر وارو اغلا شه دعا بحريرا رضي الله عنه ودعا سمونده پارا قبوليش دعا دعا مغلسنه قبوليشي وابحريرا رضي الله عنه ودعا سي فرمائله شه اللهم اغفر لمن استغفر لابي حريرت وامهو اغلا بدي امت كي شهد صوب ابحريرا یا دا کومور له بښنه غواړي الله تعالی ته بښنه وکا تاو ته مغفرت وکا نو بهرهره زنه دعا کړي د همه چاته چې څوک بهرهره د پراستغفار غواړي کڅوک هغه له بښنه غواړي نو الله یې هغه ته بښنه وکا زما مور ته چې څوک دعا کوي یو ماته یقین الله تعالی ته بښنه وکا محمد بهشیرین به چې زما استغفار به دوني یا بنی او بهرهره خو نیک انسان دی رضی الله عنه نو دا غوا د قبول شي زګا غمکه کړی دا کنه ان شاء الله مال سوک ب کنه غوړی طاقت ب کنه وکه نو زموږ دې مجلس کې سوک کینې نزارته پټه دعا کوم ماشاء الله دې وحمزه یا کاو دا شه دا شه نور نور خبره چې زما درې کرای زی زما بسان له یا قبولی یا نه استاد زفر قبول دې اخلاص پکې ده ان الله تعالی دا خبره مونږه شروع کړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و ایمان راوړل دا ډېر اسمنه لري او دا وټول ضروری دي چې مونږه خپل ځرګه هم واچو او داوی مطابق په الحال هم جوړ هو لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی په مونږ لازم کړی دی او څنګه زمونږ د سلفو د صحابه کرامو اودني کان خلکو طریقه واشي هغه شانتکار وشي نو ایمان بیر رسول صلی الله علیه و وسلم ډیر قسمه تاریخ یو ځان نوعی باز دینه ني درس کې بیانې کما سبحان تعالی سبحانه وتعالى په فضل او توفیق سره و من ال ایمان به تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيم تحكيم مانا دا آغا تا پیسالي وارولالا آغا يو پیسالي ووكي آغا مانلا پیسالي خوزمون پا دا استلاح كده تواجد دو قسام جگلی و اختلاح پولا ختم گه و پا دا قرآن و دا حدیث کی و د علماء په استرانه کې فیصله هغه ټول معنی ساده دا هغه هر خبره معنی له که چا به کې اختلاف خړې دی نه هم دا خبره مخه کول او معنی الله او چانه دی کړه انقیاض داغه تحکیم الرسول رسول الله صلی الله وسلم ته فیصله ورولل نو په هر څه کې هغه ته فیصله ورولل کول دای زوري خبره دای چې زمون په کې دی هم وی دنه په کې دی هم وی او داغی مطابق بسر اخ پل حال هم جوړي حال جوڑا اول چی دا سختی سختا پا خلوبانی خبری اسائنی بی علم پا یوشیبانی اسائنی لیکن اگا حال داغی مطابق جوڑا اول دا دیر زور غواړي الله رب العالمین دا سفرمائی لی دا تحکیم پا بارکی فلا وربک لا یؤمنونا دا سندہ قسم می دیستا پر ربانی دا خلک ایمان نر اوړي نشي مومنان کې دي حتا یو حکیمو کا تر دې کتاب په سل کنه وګر زی فی ما شجربناهم په هغه مساله کې چې دې په اختلاف راغې او سم ملایې جدو فی انفسهم حرجا به بظریکه تنگواله نمن دکې مما قضیتا دا اغسنہ چې تا کوم په سل یعنی من یمنن قضایک یا من اللذی قضیتہ استاده په اسالې نه او د هغه شینه کتاب په سره کې دا عین تنګیم نه و يسلم تسلیما تابیدار به په تابیداری منقات به په انقياد نه الا بدیو ممنان کی د آیات کریمه ته وګورئ دا دوه قسم خلکو باندې نازل له اوبې د آیات کریمه لفظ عام دی زمون ته هم شامل له پځات به نظر واځي اوولدا دغه مننه چې قانونه خلکو په باریک یو چې ایو داوا کوله چې منګه الله منو او یقولون آمنا بالله وبالرسول اولم ترې د لذي نه یزمون انهم امنو بما انزل اليك وما انزل من قبلك دا ګومانین کاوه چې منګه قران منو رسول الله صلی الله علیه وسلم منو او په خاني کتاب منو نل داوی په دې بیان کړو بیان کړو داوی دا فقط نبي دعاه ته به سریس تر اوله چې فلا من صد لا اصل امر کما یزعمون انه مامن وخبر دا څنګه د دې ځانته مومنان وای دا مومنان ندی ور ربه کستا پربه د کسامی تر سو چې د صدر پیدا شي کدا په کې پیدا شو الا به مومنی کدا په کې نه مومن دا حاصله آیات چې څلور خبره بد دا منل بده باندې ضروری کدا نین پیدا مومن نشي وړلې او رب العالمین دې هر آل کړي سخت تاکید وکړل دیندایته کایمنه نشیو د دې په بارکه حدیث صحیح کراګری دی دا زبیر ابن العوام رضی الله عنه او د یون سړی صحابی چې باسه کړي وو منافق وي که منافق نه دی مسلمان دی خو خبرته ورانه شوې دا ان سړی صحابی فهمه دغنن دی او بدری صحابي دی داغه دا په بارکه دایته نازلو اغه دا چې ویې دا بارانوبه بارات لري مده دې منورې کې ناګه بارانوبه ته به دې خلکو ضرورت دیرو الته وبته شجيري نشته په مدینې کې چې باران وشه سلا ته به ضرورت دیرو ما سلاوبه وشړاله نو زبیره د امس ما پټه مخکی ودي سلاوبه دې خپلته او د دې اسما غونډي پټه ورسته نو دما تویلې جره دا په ما ته الله پرېدا چې اسما وګړو پټه ډکش به تمخزان محتوی جنص ما پټه مخ کی د استاره اوس ته پکاردار چلاو دی خور باندې بده ژورتیرش ما پټی دی ووري به برستستانه تاوړي په دې لاندې شوراګو چنه د شي په کار دی ما ول جن د شي په کار ده نو مې د پی سره یې رسول الله صلی الله فی شراج من الحرز من اختلاب. رسول الله صلی لاول یو پیسہ نو کای اساینی په سادت تواجه دو دا دومن غورو د یو حقی خو دیو ته وجه خیر ده د احساننده تو پرې ده نیمه ګوسره شینزر په دا وکه یې ځه په انده درته ولا ورک اځونه رضا شي اله غره نو اساینی په ساده وکل دا نده تیوی وکړه او ته پټه وبکوا لیکن لګي وبکوا وبک ډیره پکې ماچوا اوبې دی ګوندې ته به ور خراسان کوا زګو به ختمېدو علي نه تلګي خړو بکاو پټه ډيري ما خړو بکاو چې دا یا ساين په سلوګه د دې کې د انصاري په دوا کې دا, دا انصاري وسه شو فغز بالانصاري وقال انکان كان ابن عمتك دا په سره تاسو کوه کدا دې تروځي دا شي خبره دا پرينه داغه وخت ته خبره زبیر مين عوام رسول الله صلی الله علیه تا په دې کې د خپل من وېځه سم په دې خبره دې زه تخپه شو ډېر غوسه شې رسول <سؤال> الله په خپل حقوق کې نه غوسه کېده چې به وزه ورکو چې به صدر راک نه نه پکې ده دغه غوړل کښه ته مګوره په دې باندې څخه پکې ده په خپل حقوق کې باندې پکې ده لیکن چې دین بکل ورانه دې نه په دې باندې غوسه کېده او دا په دیني ترازو را سړي شرع رسول الله صلی الله علیه و د نسبه د دیلې حسې او د الله حکم دا خدای نبی باندې بدګومانې شولې دا خو هغه ته خیانت نسبتشه دا ټول وحي به خرابېږي زګه اوسه شیو چې اوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم چا یې ته شرایې په صلوه یې قزایې په اسکی ازبیر حتا یبلغ الماء الى الجذر تدا پټه هلوګه تدی جو بده پلو ته ورسی دی پرستا حق پلو ته ورسی دی د دې تواجه دی پړکو پري دغې ورسي دوه وبدي پټي کې ودري اصل مرصې ما یلې به دغه حق دې ور پرېدا کدی اوسه کې بی دې نه بيست اصل دغه ونه کې په ساده ورانه ونه کړه چې د سره یو تمام ور پیدا زست حق نشد شي ونه حق د شتا پس دا غنه دې پټه پرو وبش شران حق د دې طریقا نه پرهکه ته ولا وفس زوبیر د پارا مخ کې تینم ګړې خس د انسان عدالت دې نپدې کې دا آیات الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> راولګي چې دیو نه منافقانو منه مرادو او پدې مسلمانانه مرادو او زمونږ د پاره خبره شوړه او دا هم چې زه سوچ کړی زهم لکې نه کنه زنبته مسلمان کارانې شه ته به جزمه مسلمان نه ما زهم به خپل ایمان نه کارې شه دیات کې دا تاکید الله سبحانه وتعالى کړی الله فرمایي فلا ربک دیات کې ډېر ترې کو سره تاکید درته چې هغه تفصیل وزن بیان مجبور نه موضوع پاتې نشي الله جننا تاکید کړه لکه الله ای په اوله کې دا دا تاکید د قسم د پر راضی دا شنه ده ورپیک الله سبحانه وتعالى بخپزان مې قسم کړستا پر ربی د قسم ای زمانه وی خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړ دا غره شان د دا غره عظمت د وjene لا ایمونون ادا شهغه د پیری مزاریدا لا ایمونون معنا دا دار چې د تجدد ایمان کی د سره ایمان پکې پیدا کېږي نشي نو ایمان زړه بګه نشتا نشتا فنه هم بګه نشي پیدا کېږي حتی یحکموک تر دې کتاب په سره کونکي وګرځي حاکم دې وګرځي پیسې لا تاته راوړي فیما شجر بنهما فیما لفظ زماده ومند فارده په هرغه مسله کې چې دا قدیمه مسله وي کا د اعمال سره تعلق لري کا عبادت دي کوم معاملات دي په ټولګه به تاته پیسې راوړي فیما شجره سره هر اختلافي مسله کمن باب الایمانیات من باب العبادات من بابل عقائد من باب المعاملات هر شی کې به تاته پیسې دشي باندې کو چې را قران او حديث پاک یذو کې کارنور کې د عقل ترجمه کار دي دا قاعده د شی وای دا متکلمین دا شی وای ا قاېدوی قران حدیث سره ثابت دي بعض وای چې را په حدیث باندې عقیدې نشي ثابتېدل بعض وای خبر واحد چې د احکامو کې ویل اعتبار نشته دی په فضایلو ګل اعتبار دی د یو پر رائے خلکو جوړې کړې دا ټولې کې نه محمد رسول الله په هر خبر کې راځوي کې په هر شی تل قدمیری و نقیر په معمولیو او ملي خبره کې په ماغړه ته رجوع کیږي داغه څه فیصله هغه باندې لېشي حتا یحکیمو کا فیما نو نړیسته درسلام په پیاسره کوم کې کار دے او پټول اختلافي مسلو کې په هر یو کې دشه بنې لکه د باز خلکو چې رسول الله صلوات الله علیه کې اگر زی نو پاګه مسله کې چې کم کې د د فایض مطابق ای لکه په شرحه پیاسره کوزه کې دغه ټا ګټه پکې ده اپ دې بل مسله کې په قانون پیاسره کوزه ګټه پکې نشته په دې برخه کې په نخبه باندې پیسې لا کېږي راځي سپنګیرو تکینو خریدا شوی نرخین چې څوک یې داسپنګيري دابستاسو په لګو کې ډېر دی نرخې تکینو سپنګیرو تکینو د پښتون قانون تکینو د بارګین قانون تکینو تا د تاجرانو قانون تکینو تا تر ټول هغه الفاظ دي چې د ایمان خلاف الفاظ دي زبر څخه لبره هیڅ تیمان مقدس بوویو نه چې د ایمان خلاف الفاظ د ایمان نه خلاصي د ایمان نه او ډېر خلک چې پیسې ویني، واغې لګي خلکو له نه دا الله نه خبري، نه دا رسول نه خبري. او دا دو کسام چې جګړه او اختلاف دي ورای شي، خپل یو د ځهنیو پیسې لې پی کوي. او لنجه غوڅه کې پدې خوشاله چر موږ دې شو چت خلګي، ګوره د خلکو لنجه غوڅو. او اکثر دایي دا دا پیسې باطل وی، د اسلام خلاف پیسې لې کوي، دی په کار نه چې خلکو منځ کې پیسې خو ځینې علماونه یې تفسیر کوي چې د څه د دوه کسام لنجه ده، د دې کې شریعت سوای چې موږ په کار دشه ده. مقصد تراشفما هر خبره کې چې موږ اختلاف راغی د رسول الله صلی الله علیه و سلم په اړه جو چې کدا منځونه مسری دی او کدا رجو دی او کدا زکاتونه دی او کدا عبادتونه دی که هر مسره دا ققیسی سره تعلق لري کامل سره تعلق لري کنه ذریعہ سره تعلق لري یو ټول کې هغه ته ورجوکو سنت نبوی عائشه رضی الله عنها کله چې حاضر جوه ديون دی د غزاتګرامی سره جوه کله دی موجود, موجود او صفات شوه دي دا سنت سره جوه ده بجماع مسلمین دا به سره جوه کیږي قران حدیث. فردوه لله والرسول والاكاته نبی ادست بل قبلگه چې سم ما یجدو فی انفسه حرجہ فزرکه به حرج نه مندکه دا بل بل احوال دی دا بل بل حالتونه په ځان راولیناله په مؤمن کېږي لاول پیسه لا باغ ته ولې او پټولم سره کې دی وړې ځکه بهش لري درما دار چې پیسه لره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ خبره وشوله چې حکم د نوې بزرګې تنگوال نه راولې هرڅه ته زیق ته وایي تنگواله هرجا نه کېره راولې د تعمیم لپاره أي حرج نه کان هیڅ قسم تنگواله بنې چې دا څنګه دې درته شي یو دا تبيبد خراب شي دا دغه د معاشري خلافه دا دغه دې وخت نه د داخلك بسوي او دا سې سره راته شي چرته دا کوډیر ګران کار دي زمانه بدله ده احوال بدللی ورته به هیڅ قسم تنگوال نه راولې هیڅ خاراج به پزړ او به داغین بعد پدی باندې ممیوازه تنخلا سیږي و يسلموا تسلیمان تسلیمان تاکید دے پار مزدر ورای دا تسمیم نه مفهوم کله دا ناید پار او کله دا تاکید دے او کله دا حالت دے پار دل دا تاکید دے پار و يسلموا تسلیمان دا د ش معنی ورکه چې و يسلموا و يسلموا دا, وتابدار دا د ش دا ما دا او دین کیا و او یسلمو رازی بوی او منقاد بوی سادی پی سالیتا باغی سلیبه محبت دی شدا خو شو جده سی پی سالزم نه پارا شو لا دا پی سالا شو لا خیدج مال لرد او قبل مسلمان وغات پدی باندې بخوشان او عذاب وسی نو دا اگا شریچه اگا یو چات پی سالی ویول لا مثلا ما با پی پداسه مسلو کې پیسې دا پسند خوش دا چانه ده چې ټولې مسلې ماته راوړي به یو شایده چې په ما باندې پیسې راو کړه کې خپه ده چې پیسې په خوشبه خوشې وکړم ما شومکه وعده کړی وعده وعده د خاطرې د پیسې راو کړل یو شرم ده یا د دې سوینه هریګمه کله د پیسې ونه کوم بیا هم کې تنگواله ده دا سره پسند دا چانه ده کې په خوشاله ده پدې منځګر د هر چیزر کې نشه زره او به یو چې دا زره کلا رضا پې نه دیبه نو دیسه وي صلیمو دا زوري د چېبه په رضا کې چې خدای دې دا په سره او الحمدلله شکر به په وباس کته نه پټې نه هم شکر به وباس کمال دنه چا وګټم شکر به وباس چې خدای دې دا پر دې حق ما پره پر را نه ګو شیر د پې څل او بل لور خدای ولې کدا پر دې شه الله سبحانه وتعالى به مال به سمره سزا به را کوله په کې خدای چې دې ګن نه خلا شم خوشاله به پږي د دې بل حالتونه دې دا ټول ضروری او ټولې مسلوګي په هغه باندې په کول او به پزري کې هیڅ قسم څنګه ولا نه را وسته به طاګه باندې خوشاله دلکه چې یو بچی د پرموره فلر په څه دی وکی اداري په پاسره خوشاله او محبتي و سره یو کله هم د فارق بل مولانا په څه دی وکی هغه مولانا په څه باندې کارزه خوشاله او سپتنه کې چې ما مولانا دې په څه نه دا زوري دا اوس کدي آیت ته وګوري نو زما یې شک پیدا شي ا په ډیر انسانانو باندې شک پیدا شي چې د مؤمنانو و کنه لیکن من بده شه نه کوم چې خلکو ته چټکه پیروي او د تکفیر مسله په ځان نه راکولاوای لیکن دمره ده چې د الله په نيز باندې کوم یو سړی ته او دا هغه په نيز باندې مؤمن نه خبر ده دا, دا, دا کار نه الله عز و جل باندې مؤمن ازمان, ازمان دي پر رب قسم یې ګرم مؤمن ستا پرم به قسمه ازمان نبی چې د رسول مؤمن نشي کړي چې تر څو تاسو په څه ډول نه وړئ نو ډیر موږ کوي او چې په کوم کې دا د مذهب موافق حدیثو نوایغور والا نه زمږ د پاره دا دلیل دی والا نه کزا وکړه زمږ پلان کې حدیث دلیل دی حدیث کې بوخاری کې حدیث راغلی دی به دوه او چت کې من منته وخیږي حدیث اورې فکر کوي خو په دې وجه باندې دا حدیث په ځان کې هغه د رائے د مذهب د هغه سره سمون پړل دی او کله چې اورو حدیث راشي صحیح حدیث راشي او بالکل صحیح وي خو د رائے سره او د مذهب سره سمون نه بس به داګه ته تر شي په سره تر راتنګ څنګه کله داغه د فارکل دا په سلې کې چېردا حدیث واقعت وحال له عمومه ده یا خاص وخت یې تعلق نره اوس موږ نه پران نه دي کله دا بیان اندل جواز از جواز د فارکل شوی د اصلي حکم ده نه دي کله واي دا حکم شرعي نه دی چې حکم شرعي دی, دی. دا جوابونه د تنظیمو خلکو کړې دي په کتابونه کې او کله الله د بشریت له چرته درکو به تاسو خپل پته ولګي نو کله دا چې دا واقعي سيده نبی سره سلام تغریب عام من کړه زاهي شړلې دی بازي خلکوی و داسه سيسي په سلامي کړل د الله حکم نه ده خلک رسول الله صلي الله عليه وسلم وکړ عامن څنګه د الله په سلام نه شو شرید په سلام نه شو یو کال زني زنا کرے شاله ده دغه د سيسي په سلام وای نه دا ده کله سہی حديث بلشندي به چې همزه لسه به واضح ده واضح نه ده هازه لسه به دا سہی نه ده اسه تاسو ته دی مشکات یو حديث رازيد ابو داود رواه ده سندن سہی حديث رسول الله صلي او غلام مصرو د فاطمه هغه زنه غلام فاطمه کاوار الله تکاندې پلارنم ستر نه او غلامنم ستر نه شری معسله ده موازیه زینت دوا تکاره دو کوله شي سر د مټي پندې دا کار کوله شي پلار دې کار کوله شي غلام د فاطمه له رحمانه کاوار رضی الله عنها نوی دا کار کاوه چې بځه په ټاو سره واړه وانته وا چې بسر به و چې کاره کېدلې او چې خو ته به کдагоن بر سر باندې باندې شاري زله واळा وا جامړې دا واळा نو دې ته تقریب کیو او ګوند ګوند کیدل انده رسول الله صلی الله علیه وسلم مته فرمایل لا باس علی کی ته باندې تقریب نشته انما هو ابو کی او غلامو کی دایو د پلار دی او دا د غلام دی نو د پلار باندې څه ستر نه او د غلام باندې دا ستر نه دا حدیث سره واضح یو د پلار دی او غلام دی خیر دې تقریب نشته دا دون تقریب مکوه دا حدیث غره سن صریح ده واضح ده تیم په معنا په ویږي دا غلام نه ستر نه ده بلان هم نه دا معنا ورته کیږي بربدي هاشو کیو ته لري کیری شهاده حدیث ليس بي صریحن دا حدیث صریح نه ده او دغه د سره دا معنا شته نه چې غلام نه په کیا کېاب دا په سره وشته دي نه دا په کې نوی ذکر یو مولا په کار شو ده چې هغه دا حدیث صریح ده په دې کې چې غلام نه نو ده پات چدافه صریح هم نه دی واضح نه دا مصرف کې سرشت دی هم نه ګره دی حدیث نه راڅنګ شو یدل کاولې راڅنګې ساده رائے مطابق نه کېنه خیر ساده مزه مطابق دني به معنا منو دی پکاره دی دا الله رسول ویلې دی داسمن مزرب دی حدیث من مزرب دی دا کتاب او دا سنت داسمن مزرب دی اصول دی مزرب حاصل کې دی دا خلکم دا کار کوي دی پهیا خلکم دا کار کوي او عوام خلک چې دا دا کار کوي چې مسلو ته توچ نظر باغه سن نه راڅنګ کې چې دا خو دا او داګه د پاره باندې لټیو لنجی بلټیږي داس څنګه کېدې شي داس څنګه ومانه مدي دغه څنګه تیار ش نه داګه منه له ته تیار نه یو کله ما دا حدیث بیان کې چې سند تر کرا شاید اشکرا پاسه مسواک بوي دا اول مسجد داود اسنه یو کله د تر ازو کې دا کومکنه نه چې دا ممسواک دی وای زکه دا خپل وچی اوچ مسواک وچ حق له څنګه وې مزر دین راشنه اتنګ پکارشه ورن که څنګه د نبوي کړه او تی په خپل کې وا چفری چې خپل د لندنیش مسواک تدین کړه چې خپل د وچی لسا مسواک لن او دا معاشره کې به ویني چې سنت نبوي کړه یومعت کی اطلاع شامل بل جہر و یا وجدا یہ سنت عمل لے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و صحابہ و دیر ائ میں منیمن ہم د دې زمانے کې دخل کو سینو بده نار تنگشی دون بره تنگشی چې سخ بخپي با بده باندې جمعہ کی داول ویل کی کوا سې وښه جمعہ نه دي شړی دا والد هم او بار ک شرابخانه چا جوړا کړ د شراب دوکان دی جوړش او بار دې دځنه اړه جوړش او د جمعہ خو دی وی خاله مګې جنې پروا نه کوي کتا چا ته خبر ورکړي دا شرفخانه ده نو نیک سره د توای چیر اصله بخپل کار کې اخر زمانه ده دا جواب وې دا له شینه هغه څنګه راتنګي خو که سنت نه به چرته به او یا څوک پی عمل کینای ته شینه ډېر راتنګي راکړه شر جوړي او دا پساج جوړي چټیو ته شینه راتنګي شي مثالونه لري ذہن کې زمونږ یو دایم رګره ده نیک شړبه د احسبو کو الله واسيبو یې ساتو دی ډیر دڅکه لکر لازم نوای زوره جمعت الله را منو د الله سن مليک دشه چت کی بدل پس نه باندې لکه سنت عمل اندشه د حدیث نه مریمي بهتره تره کدا ده چې سې سن له لګ بار کی دي نه بده کې اوس ونګې راغه نه زماده الله سنستا کټه کړه په دې منځ کې را لګ کټه کړه زه په منځو باندې تر کټه مې کو دي افرض یا نفل نو مابې سره وشه چت کړل نه به نه د به چت کړل نو پلاشنې ځکه بیا وچاړکړه چې بکه تاسو ما ووچاټ کړنه اخرې کې دارت وي چې راغښ شي بي لوي شريین څنګه دې جماعت راغله غوښ شي فارغ شو نو ما وتې جوورا زما خپل منځ دې خپل لا شنو مې دې خپل څه نه مې ده خپل منځ کومه خپل لا څنګه خپل څه نه کېدمه زه شري شما او تر عزيز ما په منځ کې کار مری زما په لاسونو کې کار لسمه په سينه کې کار نه شو دې خو دې په لاسونو کې کوته شر خدا دا سينه تنگول دا توای شنه را څنګه دې دا عمل وکې یو څلې پنسې دې روي چې تېکړه د باج کار ودا بدلږي چې رګه د پنسې سره دې روي چې تېکړه وړاندوته ګوري وڅو بخر کېوال دبدع غد ته بیات باندې و بدلږي شننه د غویت بدل نه دي کتلوال وک چې ته دې وکتل ته بت ایمان باندې زایل شي د ایمان د زوال خطرې ده په دې خبره کې دا مهمه خبره ده ضروري خبره ده مؤکده خبره ده رب العالمین دې موږونه تایید په دې آیت کی. دیر تک دین الله سبحانه وتعالى نارایزه ما کړی نو څنګه کې به حرج نه پیدا کیږي په امي برضا اوسي کته پی عمل نشکوي بلچې به کا خوشاليږي بچې خدای الحمدلله دین کې دونه څوک دغه خلک موجود دي په دنیا کې چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو عمل کوي الحمدلله زکه هشام کوي زکه سیستم زکه سلامي ما اعظم داهیم نو خدای چې دا خلک موجود دی نو تحکیم الرسول علیه الصلاه والسلام نبی صلی پی ته پیسې ورولل دا ډیر خبره و يحكم الرسول ويحكم الرسول عليه السلام الله رسول الله صلی الله علیه هر شړای چې د ایمان داوی کړی د ایمان دا چې شا دا نو هغه به رسول الله صلی الله علیه و سلم تحکیم کوي نه غلب په خبره وسمه په یو مسله د معنی کې مثلا اختلاف راشي یو علی مې دشه دا بل وې دشه دا ته دشه دا دی به مسکو بکو الله رسول دبر جو کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باندې چې سویلې څه صحیح حدیث دا غنه نه بس پاوي باندې عمل له ایمان راوړلی بس لنج دي څه ختمي په ځرګې په بل شنه ساتي ضرب صفه کې او رجو په نبی صلی الله علیه وسلم تا وږي که ځرګې د بل خبره ونیونه ونه واغته درجه کوله که د دې مطابق واخسته جو د دې مطابق نه نه د اخسته د ایمان نه ده ځکه چې په یو شی منځي ضرب کې او رجو په نبی او دا امتحان الله تعالی په موږ او تاسو نه راول کېږي موږ په دې کې چې دا اختلاف راغره را باندې دوه قسمه اختلاف شوزمو دا هغه او موږ دا د شریعت نورو عالم په پیښه وکړل چې شریعت دا پټه ټول أغله ورکی طالب کی څنګه درکې نه په هغه خبره د شریعت ته ولاږي به بډیر دې تل انځي جوړي شړې جنہ دا په سره وران او دا کړی او په دې په حدیث نه پښیو دا لنجي وبې جوړي لګي به نو دا ایمان در رسول الله سبحانه و مخ کنه دایم ذکر کړه فلو ربک علی مننا نش مومنان کې ده د الله سبحانه و تعالی په نسبت باندې چې څو الله زماني پیسې او ټولې مسلې هغه ته ورناندې کوي او به پرې هیڅ تنگواله نه مند کوي او داغه دا صحیح مؤمن دی ته حاصل والسلام محبته محبت دا دا دا دا. دا رسول الله شعب الایمان ده ایمان شعبدا لیکن دون الیه شعبدا دونه ګټه څنګه د ایمان ده چه د دین په غیر باندې ایمان نشي راتلایي سره مؤمن کې دین نشي تر سوچ په دې زره کې د رسول الله صلی الله علیه سره ډیره محبت ونه لري او د لشي مون سره د کومواله ده زکه ایمانونو کې کومواله ده زکه اعمال کوم فرق ده زکه په سنت نبوي به موږ خپکی ګډیر نو سو په نه خپکی ګو زکه موږ نه پله د محبت کومواله او حل د چې دا شده شده ایمان د لپاره محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان د لپاره شرط قران او حدیث په دې باندې ډېر زړه غواړي آیاتونه حدیثه واسره صحابه کرامو خو شمار نه لري دوی ډېر ديږي الله سبحانه وتعالى فرمایي قلن کنتم توحبون الله یا خلقو کتا شود الله د محبت دا وکوي او مینه لري هغه سره ده که څنګه کوماندي يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع جدا دا, دا دليل دا غد محبت دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رنگ السورة التوبة كالله فرمائله قل ان كان آباؤكم قستاسو بلاران وابناوكم زامن وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالون اخترفتموها وتجارتون تقشون قصادها وَمَا سَأَكِنَ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا کَمور خپل بچی ورونه او خزه او قام قبيله مالونه تجارتونه کورونه دا تشین الله د آیت کلمه کې ذکر کړي کدي کې یو شی تاسو محبوبي د دې سمینه ډیره ده الله او رسولنا او د جهاد په سبيله الله موږ په تربصو ده الله د عذاب انتظار وکړي حتایته الله <سؤال> به امر الله به پیغمبر در باندې وایي او ان الله لا يهدي القوم الفاسقين تاسو فاسقان هغه څنګه فاسق دي چې د رسول سره محبت دا کوم دی او بل چا سره محبت لري فاسق په درجه د کفر کې دي فاسق په درجه د اسلاماني کې دی د درجه د کفر کې وی الله دغه فاسقان ته هدايت نه کوي دا به مقدم کوي او رسول محبت رسته کوي دلته مفسرین لیکلي په دې قوم د الله على وجوب محبت الله ورسوله جلال الله ورسول محبته فرض و انه مقدم على كل محبوب او الله ورسول محبته هر چہ محبت میں مخرج ہے او اپ کے سلیح و واضح ہے تاس پتہ لگے چاہیے دا محب کول داڑی ضروری ہے باب حب الرسول من الايمان کتاب الايمان کی میں بخاری میں محبت ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایمان یا تن دا حدیث راوندے رسول الله صلی الله علیه و آله لا یؤمن احدکم یو کس په تاسو کې نشه مومن کې دی حتا اكون احب به من والده و ولده و الناس اجمعین و في رواه من نفسه دا نبی صلی الله علیه و آله پتا لا یؤمنو نشه مومن کې دی احدکم یو کس په تاسو کې اس ما مټیانو ارڅو چې دی مومن نه دی تر چې دا غایب کې پیدا دا سپت پاکی موجودش، اکونا چه زشم احب ایلیه اغتا دیر محبوب من والده دا پلار مورنه، والد ذو الولد تواهی، و بچین مسیح کروسی، که لوریکا الگ ده، او الناس اجمعین او در طول انسانانان، الناس اجمعین کی ابو بکر صدیق نراوالا تر قیمت پوری چکم انسان ردی در طول پاکی داخل دیر رضی اللہ عنہو، و الناس اجمع عند ابو بکر وعمر و عثمان و علی د ټول صحابه کرام نه د ټول علماو نه د ټول امامانو د ټول نه کنا بدن نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیره صحابه سمینه ودلرو دا د رسول سند و دین و سره درو کدا رسول نوې بالفرض و نو صحابه به عام خلق په لکه څنګه چې نور عرب تیر شوی د جاهلیت زمانه کې ندی بندې چې خلق په عام خلق به وای لیکن صحابه چې صحابه شوی د الله اولیا شوی دی اوس موږ باندې محبت داغیم لازم دی او د علی ادب او احترام لازم شوې ده ولی د دې فمن احبهم فبحببي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم حدیث دیګان او تاسو اوس من صحابهز من روز ته غرض منی زین نه ختمه جوه او تاسو خپل ثاني نټول په دیو باندې وای وي کله یو صحابي ملګری کړي او کله بل دا شمه کوي رسول الله صلی صحبه وصف محبت وضعه فرزه ورسول الله صمت وضعه فرزه آيه تل ايمان حب الانصار وآيه تل نفاق بغض الانصار دا ايمان نكداده كده انصار ومنعه او چه دا غيث ده بغض وقتاك فقط دا انسان منافقت ده جسوك ده انصار وصرا بغض لري ذكه انصار اغا خلقو جزمون ده رسول عليه الصلاة والسلام مدده کرده دا غي سر جهدون اي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مال قربان کړی دی خپل ځان قربان کړی دی ځان یې غاړ مصیبت تورنه کړی دی د ټول دنیا مقابله شروع کړی و د نبی صلی الله په مدافعات کې مزګه دایو صلی الله علیه وسلم نه دا چې ونه کې ټول خلک داخل دي رسول الله صاحب محبت بدله ټولنه مخي او د نورو سره چې مون محبت کوو داغه د محبت تابع دي د محبت د وجه کوو که داغه محبت وجه نه نی نبی د رسوله دغه انسان سره چې نبی زو سره نسبت نه کړه هغه محبت او كل الوجوء او من بعض الوجوء والناس يجمعون عمر رضي عمير يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي تما تظهر جانا زياد مهبوب مقرد أخبار زعننا رسول الله تعالى فرماله فلست بمؤمن تمام مني أغطى مؤمن تم مني نعم سمد سجل لأنت أحب إلي من كل شيء ومن نفسي يا رسول الله ما تظهر جانا زياد مهبوب سمد سجل تغول التغيير في كيف یہ خدای اومر رضا امتحانن دا خبره کوالا <سؤال> شرہ د ہرسن محبت میں دیر دے ودا جان نہ یادہ بدن بدلنے بیرہ سامنے مخکی کرشتہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہ دسان مخ کرے دازان نہ مست کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے نہ مخ عمر رضا دا خبره امتحانن کڑے وا نہ کہ رشتہ غیر بدل کڑے نہ ماں دازان نہ محبوب خاص امتحان نکاو حدیث کدا امتحان دا ذکر نہ یادہ ازا چویو میطاوی لوگن دے دے موجہ دادہ چے عمر رضا دا خبرہ زکہ بدل کڑے صحابہ کرامو گیو مزاج جو دغه کله میځه چا یته ات تعثر من آیات الله د الله او دغه رسول د خبرنه ډیر اثر اخستل دا د یو مزاج تعثر من آیات الله ببرکی ما تا یو شپګت سالونه دی وخت کې حاضر دی په چې د مزوره نه شي مقصد پیدا د الله د آیاتونه اثر اخستل هغه دای خبره به وشو د واره په پای کې تغییر پیدا کید ضرب بد بدل من تا خبر کی کی یو یو په اړه ته د نسم نکوزی اږي دا کار چې او بشو ته چې مردکی باندې نیوښه ده زړه ولا بدل بشه زر تغير به دواره پیدا کیده تاثر من آیات الله رسول الله صلی الله علیه و سلم یې په او فرمایل دایو مثال دوی هم په منبر باندې ودرې دا بیانې کاوه په ساته کسوف نریسته نه پای کیو فرمایل چې انکم تفتنون فی القبور اے زماه مت تاسو باندې په قبرونه کې راځي قریبن او مثله فتنه المسید دجال دجال دفتنی په مطابق دا خبره رسول الله صلوحه او صحابه بین دون اثر وک چي پس وجل مسلمانان وجل د ټول مسلمانانو وجل او شورې کوي جماعتي شور ته وای چي پته نه لګي ساو نه کی ا داهरीज موږ شل د ویل دی په کتابونه کی بالکل زه کرستيري نه چې موږ نن په قبر کې امتحان راځي خبره دهګنه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابته یہ پسند جناغی پچکا شلو وی جنل ای کیدا صفات چ خبره بو شزر ببدل دل رحم گونی کی به تغییر پیدا کیدا یہ پیرا رسول الله سماعای صحابو سکین اس غریبانانو پذان یوبل باندې پٹھاود سی جاما زگچ یان می وڑے وی رسول الله سماع سکین اس تا دای تو چ ابشروا سعادیک التام یوم القیامه عبد الله بن عمر و ما دا صحابو لیدل تسم توکتن مخون انه ولول چې روانه شول په دنیا کې ته روانه شو دمر سره په او کې دی حدیث چېب شرایط کې وي وکړه اوی بس اړو نه دغه خوشاله جمع کړه نه رااله سره دغه خوشالهش دی وایي نو عمر رلانم دا متاثر خسته دی چې لاولې کې ویلې جماعت ته د هر چا محبوب غزان نه نه چې هغه ته و فرمایل نو سم د سربن اثر وش اثر پوهه دا ونه زه بدل شې یا د زهن مراد ته محبوبي هغه خپلغه نظریه یې سبدله کړ ندخپل ځان نه هم زيت محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قرآن کې دای دی ولا يرغبوا بانفسهم نفسه داخلي دې ځان سمینه ډیرانه کې الله صلی پس دا ما jihad ته یو سخته تیری هغه ته باندې دې هغه تکلیف برداشت قسم لباس کړي او تاغه شان ته نه کېست ځان تته خخره کیږي چر دابن بیرسم کاو خو زینشم کوله د پراب نه نفسه ما نه زان څه ډېر مینه نه کې متجاوز د مینه د رسول الله رس صلی الله علیه وسلم نه پزنه دا څه بستمه محبت ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبت ساتل دا په موږ باندې فرض دا په ټولومت باندې فرض دا هر سری خزم باندې فرض دا او صحابه کرامو زموږ د امت مشران هغه خلکو چې د ما هدف کې ډېر زیاته پرتاوه عالی رضا نه چاته پوښکو کیف کان محببتکم لرسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باندې بیا کوله نا بجوابک چیو والله کانا احببا الینا من اموالنا واولادنا واابائنا وامحاتنا ومن الماء البارد على الظمأ قسم الله محمد رسول الله من تا دخل مالونم زگرانو دخل اولادنا من تاخخار کیدا اود پلارانم لا تاخخار کیدا دا الذ یخو بنملاوی تاغه زمانه کې بنمی او چې ميلاد بشونې نړیری قیمتي وي نو یخی بوته رسوراتو وايي دا غینه به موږ ترسله صلی الله علیه و محبوب او دا غی دلیل زده چې د رسول الله صلی الله علیه و داری په هر څه کې ایو کړه دا خپل لوگو ته د دیني کتريو خبره معنا لیدا غزا ته بوک ته لاړ خپل لوگو په تن دی حدیث کې راځي چې هغه با نې زوی او یو کذبه دا خپل او خان نه <سؤال> زبخه ډخلو داګه لری بیرواخست لری کیسه ترخیو بووی د لری وبم چېرې ساکلې ډيري ترخیو انتای هغه بیرواخ سره بسکلې لری بنه چولک هغه وبې اسکلې او هغه لری هغه بیرواخ است دغه چې کم دی ته خوشین پر بیرځه کول دې ته پېدا شینه لګیې خوشې دونه تن دوا ادر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پای کې ما چې دا خو مرګ د د دې مرګ دې الله غلا ورکړي وو منګه داغه وخت پیداونه پرواغه کسانې پیدا کړي ځکه ښا خلکو کې اهلیت او اهلیت من کې نو 700 سنه شهید ځکه درته راځار کړی موږ 700 سنه پنځه لسنه د دې د وژن راځار کړی چې اهلیت من کې نو صحابه کینه مړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا راځي چې هر څان عزت محبب عبد الرحمن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کان رسول الله سما حبو الی من کل شی ما ته د هر شي محبوب عامد د دعاه سره دا نو دا فرمایلي دي چې د هر سنه رسول الله صلی الله علیه و محبوب ذون محبت د صحابه کرامو یو حدیث کړي یو یو پیره په غزاه او احد کې مسلمانانو چې شهیدان شو اړیې تکلیف ورسې نو د مدنیان اصحابان علیه او د اکثر داتمنا بلکې د عامه دا چې رسول الله صلی و سلم ته چې د تکلیف نه ورسېد لکه هغه دا هغه د کتنې د پاره راتل او یو زانه الله دا د دې زانه وا و یی غیته خبر وشو دا خبر شې چې رانیستاسو غریو وفات شوی دی نو چې هغه او خد غزا تر را او غزا ختم شوی و نو خبرونه شو نشي چې اورور دې منل کوتل اخوها او به ول خبرونه ورته نشي چې کوتل ابوها 플ارې منل کوتل زوجها خوان دې منل درې دی امدا تاسو کاوی چې ما ز افادر سره لاله نبی رستم څخه کړي دی هغه باندې سہارت نو چاو چې هوا کما تهبین اګه دا شېدل کې چې ورخه یې نه روغ دی الحمدلله ته تقریبا شي خاص نه درې رسیدل نو هغه چې ما تمغه خدای نه زما رانه خلایي غیری لار باندې پروا و نه کړ و نه کړ او خوان باندې پروا نه کې چې خزه په دې خوان باندې زه ته پکې نه کړی رسول الله صلی نظر ولې کېده نو دایو فرمایل چې الحمدلله كل مصیبت بعده کجلالو هر مصیبت رسل سنه پیغمبران اغوړو کېدل جلل د طفان د حکيره ده كل مصيبه تن بعدک جلل هر مصيبه وړي کېده چته موجودي کپل هر مش خیر ده کور هر مشي دا خیر ده او کچته زماهونه خیر خير ده محمد رسول الله مرچ کمه ده نه داړي ربي خبراله داسنانو د یوداسي مزاج الله جو کړې او داسي زنه ولور کړې پاک رسول الله صلي الله عليه وسلم سدهات محبت د یود دې زت د سړو به یا صحابی لیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې نستمه نته مې بذر باندې راوړیږي نشته راشه ما جماعت یې سره اقاټوش نیم مې خبره فکر وکړه غلې دا غدا دا چې ما ویل چې د امر په حق ده تمام راځي په دی رسول علیه الصلاۃ والسلام باندې مې مرو نه دا خو یقینی جنتی دا په جنت سره شي اوس مون پته نه لګی خو د امید ده مونږه جهنم ته الله ګوزي نو چې دا دا نه انبیا او چېد کړی شي نعتلي كتاب کی تشرفت مع نبیین تمام رکے دار اگدی جی تتوا انبی علیہ السلام سرا بر مرتبہ کے من بلند کی ملاقات بنی کی ننت بدوخ سنگ تیری ملاقات بکی نہ بدی جنت اخرت گما دارفست زمانے پیکر سے پیدائش وی چا ہوش کے بدر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل شکایت وا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے نا وہ اسان نبی خبر نہ کہوا انتظار کا نعم سبحان الله تعالى وجاءت روايه جوما يتل الله والرسول فاولئك هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنى الله اليك رفيقا هذا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما شاهد الله دا رسول تبارك وله نذاب الانبياء عليهم السلام سرق وي او الصديقين وسبيد الشهداء والصالحين سر اگر کر ملاقات بکی يوم میدان تبراجم کی سبحانه در ملاقات وچ کل زی باغی سوق الجن جنتیو باغ دایو بازار ده فقې به ملاقاتونه کېده دی مومنان د یو بل سره او شاید دا کول شي چې رسول الله محمد رسول الله ملا قافله هغه ورزنه لکه دنیا کې چې شاید په ټان خلکو کول نور مزي اگر کته په چمبري کې دیره خدای ګټ خلکو ملاقات له لا مرته لای شي نو ملاقاتونه بکی مخشاله شاله او دا آیه کریمه ده چې مبارک نازل شو محبت د صحابه کرام انس د مدینه د مدینه انا نو چې اندري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پهنه حتی انکرنا قلوبه ځونه راته ناشنا کار اچي چې له کینون نه ناشناي ترني چې ځه په مجلس کې به خر نه اوسه بلشلیمانه او به صحابه اوسه چې ناشه بلشلیمانه او دنيکان قلب سره به بللنګا اواز مون دې زمانه کې احوال د زرو نه بللنګ دي وسم چې قران او حديث دغه سره کیین لګزاره وشي د ما به شانتنی خو گزاره وشي چې به وروسته به بالکل نړۍ بدلی انکرنا قلوبانه زړه کې تیارو ظلمت قصود غندګې نړیست راځي مکیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت پیدا کیدو طریقې لګند باندې یو یم چې تاسو په تکلیف نشئ د خپل خلک اندار ته کیو یم چې سړي به څنګه محبت پیدا کید نو विश्वास سره دا محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره مینه پیدا کی دا یو طریقه ده چې ات فی جماله الظاهر والباطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په جمال ظاهر او باطن کې سوچ کولا چې دا ډېر وګت سبب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په جمال ظاهر او باطن کې سوچ جمال الظاهر والباطن کې سوچ معنی دا ده الله ډېر حسن ورکهلو جمال دی ورکهلو کانم په کې جمال او باطن نن په کې جماله ظاهری د بدن باندې هغه الله دشي ورکهوي چې سترګې به جذب کوي وروڼه به چا مچلاوله کې وی د hebat به قراته چا سکه بناسن به په پاشه ده نه و من خالته محبه من خالته معرفه احبه چاوبه نبی با در صل الله علیه وسلم نه جدا کېده دونه محبت یو به چې هغه مجلس به بیان پرې کوده د نبی صلی الله محبت او جنا چې دا په ریځاهر کې ده نه کمال اول مخ الله کې استوار کړو غیر مبارک در صل الله علیه وسلم نه چیتونه لري نن نړۍ وانه ډېر پیلو ځکه مینه قد والاو دا چې قد الله والا ور کړی ولا مزیدار ور کړی او مزیدار سره ولا خو له سترګې مزیدارې اخذ العينین بخاره کېده لکه تستریږه چار وخت ته ورې وي دا چې بخاره کېده بره کو ثنایاو تسبح الله وسلم دی ګا کو نه او د دې دی په ما بین کې لښانه کو شاده کیو او چې هغه ډېر خو کله به خبرې کوي کانه النور یخرج من بین السنایاو کې دا من نه دره اوزی دا چې اګه جمازه ظاهر زبا په تفسیر نه بینه زګر حدیثه کتابونه کې دي شمائل ترمذی کې دي په دې مشکات کېشته ده بخاری کېشته په ټول کتابونو د حدیث کې دي رسول الله صلوات الله ظاهری شکل وزمنه دا مولان طالبان خبره دی خبر ډیر پروان نه لري الا من رحم ربك د دې خبره اهمیت ډیر نه کوي چې راځم ګنې په اندل پکارد خپل نبی او دانه پاګه جمال باطنیه هم ډیر عجیب صفات الله پاکه شوړ او تقوا پکې واده محبت کوي علم اللہ والا ورکڑی دو علموں محبت کی علم و تقوی پکی و زہد پاکی و حسن الخلق اللہ سبحانه وتعالی پکا اخلاق و سپت کردی چا و انکل اعلا خلق عظیم ہے ازمان نبی تک استا اخلاق و علی لی اخلاق اللہ تعالی کردی دیل لی اخلاق خوی و اللہ سبحانه وتعالی محبت پیدا کی اخلاق و رسول اللہ سبحانه وتعالی زہد پکی و دنیا کی انتہائی برغبتہ شفقت په امت باندې توعظ خشوع د تصېب قرآن کې د مؤمنانو ذکرې دالاول په اعلی درجه کې په نبی سره سم کې موجوده ده نکاله چې سره دا وګوري د وګوري متاله کې فکر وکې نو د نبی سره سم سمینه پیدا شي دا رنګ د ذهنمنبر چې داغه سره مینه پیدا کې د محبت د پیدا کېدو طریقا غدا ده چې داغه شفقت به وګوري په تامه په امت باندې او قانون دایته څاڅه انسانو کې دا, دا سره پیدا شي نبی سره سم زریره سنات کړې او موږ د پاره سخته دی کړي او د دعاګان هم کړي دیو ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دې نو شفقت په امت باندې له زیاده په تابانه شفقت ډیر دې ډیر دعاګان کړي دي اخرت کې به موږ د ترې دې امت د پاره وای امتی امتی چې وای د امت رسول نړیږي نو شفقت د رسول الله صلی تا فدارنګ د علماو سمینه پیدا کیو نه داګه علم تکتل چې اللهم الله علیه وسلم نو یو هغې طریقه دا چې قراءه او احادیثه د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث لیست په سوچ سره او د جن حکمتونه رازونه ریسل چې په توګه د رسول صلی الله علیه وسلم د انسان او څنګه حکمتونه علمونه الله ولا ولا ور کړیو چې هر شي کې خبره کړي او بالکل دا نه منځیشتلې خطا خبره نه درکړي حقیقت او واقعیت بیان کړي د رسول الله صلی الله علیه پیدا کیږي ادارنګه داغه معجزات کول رسول الله صلی کله ګوري چې دا معجزه او دا یو دا الله ولا ندارنګه مطالعه القرآن په صفاته علي صادق والسلام قران کې لري کتل چې الله پاک د خپل نبی په مبارکه سمره تعظیم کړی دی قران دا وګوره ډېر آیتونه کې در سره داسن تعظیم ذکر شوی دی دا دابه احترام چې الله احترام کوي نو موږ نه پکار الله وسلمین اللي نو موږ له محبت نه پکار الله دې تعظیم کوي نو موږ له نه پکار خامخ په کار دی دا نور اسباب هم شته الله صلی الله علیه د پیدا کیدو <او> اغه باندې درود و له چې سره صلاة والسلام هغه باندې روی د محبت پیدا کی منه حب شین اکثر ذکره چې دې شي ذکر د ډیر کا مینه بده مو سره پیدا شي او چې من دې سرهونه ذکر به ام ډیر کې چا باندې درود دیر کم کم دی روی سره ما کم کم لست ذکرت انور دا ورزید ته مکمل وی یو عام اوقاتږي ته دا ومن کلهات کړي شي نه درود وسویل سره محبت پیدا کی دا سر او دا د ضرورت شه ده او دا حضرت دې باندې مجبوره کول چې دا محبت سره پیدا ش. رسول الله صلی الله علیه و آله رحمۃ انسان ما سره ده دبل طریقه ده چې هغه انسان ده چې دسته زمانہ کې برازی دو لو راانی به الهه و دا ده با کویش الله زمانہ خزه ده نه ده, ده مال ده نه ده بچی ده نه ده خو چې رسول الله صلی الله په مجلس کې وای نو د دې سوی ما سره ده سخت محبۃ ده من لو راانی به الهه و مالی کله کله تی رواچی الله هر من ده نه کې فرمانا شي بکه تمننه ده نه چزو در رسول الله صلی الله ملاقات شوه نو ما دا کومه څخه و وي او دا دا بچی دا دا د زما نه وي زه دی هم د یو تاوی وایې دی خو چې دا غسه ما دا برکات شوه دا غ ملاقات ته غواره کې په خپل اهل او ماله پارڅبای نو د انسان وې در رسول الله صلی الله علیه و محبت دی الله سبحانه و تعالی دې پرښتې زموږ پرورونه کې محبت دې نبی سره پیدا کی چې او دا غد محبت وژن ان کا مې اللہ سبحانه وتعالیدہ باب پرمانی راکلاوی کی پر اعلیٰ پر مانبانی و صلی اللہ وسلم على نبینا محمد و علی و صحبی